وَبَعْدُ فَإِنَّ مَبْنَ عِلْمَ الشَّرَائِ وَالْأَحْكَامِ د دی زینا ده کتاب جویم حصہ شروع کیگی شاگیت دی باجا ویلے کیگی سوت ہوئی دی, باجا دی باجا لغت کې مختبے لے کیگی تاسو مقامات کې ویلی چې کریمان اوخلق لهو دیباجتي چې ما چې کمنو د ساره او د ماهم په چکرو کې لټاو یو تن چې اوخلق لهو دیباجتي چې زې چې پړ ک ماغه تخپل مخو او ابوح لهو بهاجتي نو اوخلق چې اجزا کم چې پړ ک ماغه تا دیباجتي خپل مخ بااج مخته و په سره معرفت چکم دنو نه نوبا سره معرفت به مخ سره معرفت را ځي نو پهباج سره او معرفت د کتاب را ځي د کتاب فن معلوم شي د کتاب مضمون معلوم شي د کتاب د مضمون احیت شو شي معلوم شي نو دا چې کم نهنو د واژ نه دی تهواجه ووي عام طور په دیبااجو کې دیواجه د متنی دیباجه د شرح وي دلته دیباجه د شرحی ده دیواجکی یو خبر دل ته د ځکر کې د سوال جواب کی چې العلوم کثیرا فلمصنفت فی هذا العلم دا په اکثرو کتابونو کې دا یي مضمون العلوم کثیرا فلمصنفت فی هذا العلم علمون علم ارید زیاتو علمون ارید سو زیاتو نو تا دی علم ک تصنی فلی وکو دکه دل ته ووایه چې فلی نفته في علم کلام تا علم علمی کلام کې تنی فکو دو المتون في حاضل العلم كثيره فخ تر ته حاضل المتون في حاضل العلم كثيره پدیک علم کې په دې کلام کې ډیر زیات متونو نو فلی مختر ته هاذل متن لشرح نو تا دا متن د شرح د پال اولی مختارک تهذیب لقائد طاوله مختار اول د فین نما بنا نواله تر و ظلمات الاوهام پوری داده د دا اولنی سوال جواب چه علوم دیرو ما تصنیب پیلم کلام کی ولیو کو دو ان المختصر المسمع بلا قاید دی دویم سوال جواب دی چه متون زیادو دا متن دی ولی کو دا شرح دا نو مقام ذکرکی دا متن مشروحا چه کب متن دا شرح کرد دا داغی مقام ذکرکی بیا سې به بی معنا هر ګذر وای چې زما شملې سړي واګيري نو بیا به د دې کمدونو خپل شرحې سوکي صفاتو کي او نور شرحو باندې به gusts کي راکره او د دیباجه نه به ووزی په یو خېسته دعا سره دیباجه به با په دعا سره سکی خلاصه کي اے علم پوري اغه غزا پوري دا چې کمدونو خلاص شو اے علم د اغېنه مقدمه شروع کي وهو حسبي وانه الموکیل لذل ذی تخکاری ترا غذای پوری دی باجدا در دی باجی مختصر خلاصہ شو اسراشا و بعد دا غزان ل د شادو کو نه لګو تی ورللی و بعد یو وونه دا زل مارکات ال ارادی وم بعدو دے هو تاسو د نحمد وختونه چې کمیونټی پر لړزان کړی او درمه لافاده لاظانله مسله کشمیر ده بادونونه خو پاسانه ځان خلاص کا چې بادو د ظروف مبنیو نه صحیح ده که نه د ظروفې زمانیو مبنیونه دی او حالاتي دي د استعمال طرریق دي چه کل مضافرلیحی مذکوری مبداق قوخ کی مورب منصوبی چه کل مدخول دا حرفی جر نوی خواه قایده دادا سبا دا خبرانا دا خیر ریا دکتا چه کل مدخول دا حرفی جر نوی صورت چه کل مدخول دا حرفی جری هاو مضافرلیحی مذکوری نبیابا مورب مجروری بیا مورب سوی مجروری لکا من بعد السولاتی ستا قرآن مجید کشتے تحبیسون همان من بعد السولات مضافل لئے مذکور دے او مدخول لحرف جر ولین تبات احواءهم بعد اللذی جاءک من ال نباد مضافل لئے اللذی مضافل لئے ہی دے. او مدخول لحرف جر ندے نو مراد منسوب ده مراد صلى او کوم ظفر لي او په نیت کې مراد نو يعني مړه نه سيم منسياو لكماني کې وته اشاره کې ده بالکل مانې کې وته اشاره د بیا مورب دی او منوننه على حسب العوامل مورب منون على حسب دادری عراب دا دري حالتونه دي شو دا کج بس ذا بیا زاسوږر دلکه مستقل لمو ها مستقل علم, علم. اسمو ګرځید بس اچ تهजत رشته لکه رب بعد خیر من قبل رب بعد خیر من قبل سالورم حالت ده چې مضافلنه محضوف ته خومنوی ده مضافلنه محضوف ته خوچه معنی که نو معنی که مراد کی گی معنی بغیر ده مضافلنه نکیده لی نشی فمعنی که مراد ده یعنی د و لانده و ببوزی لکه معلومی کی سناسا نو پا دغا حالت کې مبنی ده او مبنی بر حرکت ته و بر زمه ده مبنی ز کال له چې احتیاج مضاف لهي تاسو شو قرار لا کده هر چې زم د زمیمې ته سږي محتاجی نو شب احتقاری به کړه له مبنی اول او مبنی بر حرکت پدې ده چې دری حالتو کې موربو سو حالتو کې درو کې نو مونږ وایو چې د حالت بنای مشابه شي د حالت ای عرب سره او په زمې سره ځکه کړه چې زم ما قوی د غړسري ده نو ذابه جبيره قويه را شي په حذف د مزافن اله لوې نسخان شوي دي او مزاف له حذف شوي د خالي يوږي زغيره لپاره جبيره قويه سوا کارو دا د بادو حالاتو دي ځکه بادو چې ده نو مزاف دغه له معرب دي دغه په بن دي فشدي بابني فش او مبنی بر جام ما دي ځکه مزاف له هيچ کوم حذف په او په نیت کې سره مراد نیت کس ده او مضافر لیه ده و او پس ده غیتیرو خبرونه نگونا او پس ده غیتیرو لا تیری خبری چه من کمی حکره دینا و رس ده فا بارا که ده سخیال لی وولا و بخبلا رازو ده فا کما فا ده نفاط تفخمک ما تو فل له غواړي بدل تما تو فل له کوم دي جوه فاط تفریعیه نفاط تفریعیه خومکه قاعده غواړي مفرون له هي غواړي ان قاعده غواړي اغه نه پس تفریس شي فاط عللیه ده نفاط عللیه خومکه مالول غواړي خومکه څه غواړي حالول ف چې دا نو دا فسیح ده نو ف خو جواب د شرته مخووف وي نو دلته شرې محضووف کوم فاج ضایه ده نو فاج ضای خو په جزا د داخلېږې مخکې شرط غواړي سره حتن دلته کوم د شرط خدای داسیان کله څنګه چه کا سریان ده سنگ منگای چه کم نشو. چه دا څنګه چللی مونږای چې کومونیست پیسا په ونو شو ساده کومه پاده لکه د دې په پیسا په شو خبره باندې پویږي زنه خلګو په ډیر په خولي طریقې سره په آسان انداز سره دا ځان خلاص کو وی دا فا زائده تحسینیا سوریا ده لکه خله کوئی شوق کی نه لري څو ښکونه دی بل دا فاز خو هي ده دا سره لیکلې لاستاو سره کار د خپل سي خرج کړی دغه ځای خرج بس دیخ. دا فازای ده فاز شیدا زیات دا د درغه ستات چې کوم قوايدو د ټولو نه بالا طرف فاده د ته سوکڅويلی خبرونه پويږي کنه مريم اورنګ زبده دې ته څه ښکونه نشي ویلی نداجکمنو فاکه ما فاشو زايدا دا یو خپل دویم کول ولا رالو ست سنه د به اددوازم د سرړې رنه لګې تپتازاني سره د تپتازاني پېمې نو کنه هاو کنه د هغه چې خرچي شړشم بوټي تویلو کنه شړشم بوټي خرته وي ډېر طنګو ته نه دا شړشم بوټي ته نه ډېر څو طنګو دا خرنه چې بس راځي ټاک ما فري ټاک ما فري لګ کنه پری دې مینا شړشم وته بس ها غرا سوا دا را سوا خر شرچم خواله نیسی او گرانتا کریش جاتا گوه ای صبح دا فا چی کمازه کنا دا سیتسانه تاغ داویلو چیز دربانه سی ما مین. دیار دی دوار دا منگه کودی پیشو گوه تفتازانی باره کې دی دل تا داوی چی دا, دا چیدا فا د الفا بل بلزه بیویلی وی فا چی دا امہ علی توقھم اممہ او علی تقدیر اممہ اممہ علی توقھم اممہ او علی تقدیر امم امم بعضو سر, سر اممہ ہی نو دے دے کیا نا نویدہ دید ہے کہ یا توقھم دے دا اممہ او یا تقدیر دے چا دے دا اممہ تقدیر دے خبر پوش ہوئی د توهم او د تقدیر دی د توهم دروغ دی او تقدیر صدق دی د بنا په دروغ ده څنګه لا کلی کلی نه دی اما او وهم ته راغلی د جديده سشته د له دروغ نه دی بیا په توهم د جارې د یا په تقدیر ده تقدیر بنا په صدق ده یانه دې ځکه چې ته موږ ته ښکارې اسنه ته شروع کی چې د سورې رعباسه میګه خیری اسړي چې قران مجید غرو له الهن وې رعباسه ما پیندای شي است ابراہیم الله وی چې سمت تخستم لجل الهن یا الهن مقدره کنه هغه دل تطپټه غرو غرو غرو لند چې د ډیر پانی روستو چې د قدرت الهن راغلو کنه ورته آج اجو مقدر نکاله ه مینه ور پټ نکاله اڅنیتاو سره کېد وګروي کار خلک دي ځکه پټ دي څه شي دي پټ یعنی عام طور خلک د بادو سره امالی امالګي یا وهم تر اغلي دي چې دي ځه څه تي اماشتي خبر پوښوي یا دي ځکه امامهقدر دي پوښوي اوس چې کله ته دا وای چې امادي ځه یاشته توهم باندې یا مقدر ده نو دا ووس سره سکه دا ووس شي د بیا دا اما تقاضا د انفصال لا اما چې نو کلام د مخ کې نه شي جدا شي او وو چې ده دا غ تقازا د اتصال خو تفراولي سره وني اته فراولي نو دلته خو په تقازي د وو او دا اما کې فرق دی نو وو مطالبه او د اما مطالبه څه شي دا مثلا نووس په څه شي کوي پوښوي کنه نو یو جواب چې کمونو دا دي چې دلته کې د وو او د اما تقاضه چې کمدنو جدا جدا دا دلته دا و چې نو دا د اطف د پار نه وي بلکی داو ام دستیناف دپارا دی, استیناف دی نو استینافم هم انفصالی او امام سشو انفصال شو نو دو دوارو تقاضا چې کم دنو یواشو نو جو بیا سوال چه تقاضا ایسا ششو یواشو دو دوارو تقاضا شو یواشو نو یو پورا ہو کنا بیا دوارو تا سا جاتو انفصال پا واو یا پچار آتو پا مار آتو نو دوارو ته ضرورتو سو خبره پوریږي <تصفح> یعنی بیا ته کمونو یو لغوه کیږي لغویت د یو سکيږي رازي په جواب ته نه کوي به طریق تعويذ به طریق څه تعويذ خو زواد سره ګورې سن تاسو زیول کیږي تعويذونه شروع شو به طریق تعويذ خبره باندې پوسوي یعنی داو او عوض د جاری نه اما نه داو دا او عوض د جاری اما نو سوال چکم دک دوړه ذکر شوی بیا بسکای زونو زینو کی دوړه راوړی و اما ام بعد ام او می و اور اوری او می اما راوړی والد خو تعویز جوړیږي و او اوا مې دوړه سګری راوړی نېراوی و او چکم دنو ناتف د پار دے د بیا وی مکه ان شاو او پسې چکم دنو سو شه دی خبر دی دا اعتباره خبر را دې بچابانه ان شاءان نه نيو جواب را دې جایز دی پرستو بحث بینه مل وکیل کی تفصیل لشه دویم جواب چې نا مکه من سوالات تا او دا ور پسې چې کما دا و بعد دا نو دام ان شاءه ده علم او دا مدحه دو متن دې لم ما د حقای او دې لم دغه متن سکي دام دا شاء الله دریم دا دي شدامن قبیل عت فالقسالل مقیم څه کمزونو سو جملې کثیرې دي هغه ځان له فائده وا او دیر روانو ځان له فائده ده خو بغیر د لحاظ د خبریت او د انشایت نه جملې کثیرې په جملې کثیرو څخه کړي دي هات فکرې ګوره وروڼو دا ټول خبرې د دیو جنرالې چې لکه دلته کې توهم د اماراغه یا تقدیر د اشاره غي اماراغه دا د موږ نو خبر څه شي خبرونه پوښي دا چې شیلوي چې څنګه د توورو سوچ نه کوي چې دلته ته توهم د اما وای نو دا اوسې مکرخه دا یو 2 3 پدري مکرخه چې کمنو سره د وهمونو شکار شو دا راستوب د کمیډان دی لړې کوي نو وحمی وله راځي اته تو وایې چې اما مقدر دي په لیدا ما چې مقدر کول د دنیا ټول داسې پلان قانون دي چې ما بار د مقدر کوي ته کله دې اما د تقدیر سزاونه شته ما خبره پويږي اما تقدیر قياسي دي هغه پسيه امر یا نه وي خبر باندې پوسوي یا اسمنصوب راغلي وي د اما د تقدیر موازی دي دا غو پاره دایلو کینه له تاسو سره چا کوي وداد اما د تعویز معویز دا خبره پرې دوا دا, دا توهو مو تقديري پرې دوا واو چدي نو بس تکاتي فشو واوسوشن حاتی یا تب د خبر به خبر یا طول انشال انشا یا طول قسالل قسفه فاجكمدا نفاع جزایده فاصو شد ی زایده تاوی پاجزا یه وقت که شرط گواڑی منگوایو سراحتن ضروری نیده زمینه نشتے کنا سراحتن که شرط نیشتے نسشتے زمینه نشتے دا بعدو چیده زرفتے او زرف متضمینی معنی نچال را شرط نر را زرف سنی متضمین معنی نچال روی شرط در روی نگو را قرآن کریم کی دی وَاِذْ لَمْ يَحْتَدُو بِهِ فَسَيَقُولُنَ هَذَا اِبْكُنْ و ایذ لم يتدب به فسيقولون هذا افكن قديم دا ایذ لم یتدب به زرت کنه او ور پس فایقولون که سر اغلی دا زرت متضمن معنی دا شرط لره دی او که زرب متضمن معنی دا چاله دی شرط لره شی نو جواب کیس راجی جزاء ببعض متضمن معنی دا چاله دی لره دی نو فابا یو اس که فابا جزاء راغلی دا را وَبَعْدُ فَإِنَّمَا بْنَا إِلْمَ الشَّرَائِعِي زبستدار <تصفيق> لگیاتی